Ауреліано, розповість про цей чудовий образ усім своїм нащадкам. На Урсулу навпаки, відвідини цигана справили найгірше враження. Вона зайшла до кімнати саме тієї миті, коли Мелькиадес ненароком розбив слоїк із сулемою. Це запах диявола, мовила вона. Та що ви, заперечив Мелькіадес. адже відомо, що від диявола тхне сіркою, а тут тільки трошки сулеми". І таким самим повчальним тоном він прочитав цілу наукову лекцію про диявольські властивості цинобри. Та Урсула не схотіла слухати і повела дітей молитися. Віднині цей їдкий запах назавжди буде пов'язаний в її спогадах з Мелькіодесом. Примітивна лабораторія складалась, якщо не рахувати численних каструль, лійок, реторт, фільтрів і сит, і звичайного горна – скляної колби з довгою тонкою шийкою, подоби філософського яйця та дистилятора, спорудженого самими циганами за новітніми описами перегонного куба з трьома відводами, яким послуговувалась юдейська Марія. Крім усіх цих речей, Мелький ще дав Хосе Аркадіо Бандіа зразки семи металів, які відповідали семи планетам. Формули Мойсея і Зосими для подвоєння кількості золота, а також нотатки і креслення старини Великого Магістерію, за допомогою яких той, хто зуміє витлумачити їх, зможе виготовити філософський камінь. Спокушений простотою формул подвоєння золота, Хосе Аркадіо Буендія кілька тижнів улещував Урсулу, щоб вона дозволила йому взяти ще трохи старовинних монет із скриньки і збільшити їх у стільки разів, наскільки частину дасться розділити ртуть. Урсула, як завжди, поступилася перед несхитною наполегливістю чоловіка. Хосе Аркадіо Буендіа кинув 30 дублонів у каструлю і розтопив їх разом з аурипігментом, мідними стружками, ртуттю і свинцем. Потом вилив цю суміш у казанок із рициновою олією і кип'ятив на сильному вогні доти, доки утворився густий смердючий сироп, більше схожий на звичайнісіньку патоку, аніж на подвоєне золото. Після відчайдушних і ризикованих спроб дистиляції, переплавлення сімома планетарними металами, обробки герметичною ртуттю й купоросом, повторюваного кип'ятінням свинячому смальці, оскільки не було редькової олії, від коштовної, урсуденої спадщини, зосталися самі тільки горілі вишкварки, що їх годі було відшкрепти від дна казанка. Коли цигани вернулись, Урсула вже підбила проти них усе село. Та цікавість здолала страх. Цього разу цигани пройшли вулицею, Підоглушливий оглушливий шум найрізноманітніших музичних інструментів, а їхній оповісник оголошував, що буде показано найзвичайніше відкриття назіанців. І люди посунули до циганського шатра, де, заплативши по одному сентаву за вхід, побачили мельки Одеса, але вже помолоділого, здорового, без зморщок, з новими блискучими зубами. Ті, що запам'ятали його беззубі, понівечені цингою ясна, запалі щоки та поморщені губи, вжахнулися, здрівши незаперечний доказ надприродної могутності цигана. Жах перейшов у паніку, коли мелькіадес виняв із рота цілісінькі здорові зуби разом з яснами і на якусь коротку мить знов перетворившись у всіма раніше знаного старезного діда Показав їх глядачам, а тоді вставив назад і всміхнувся В повному розквіті своєї відновленої молодості Навіть сам Хосе Аркадіо Буендія Спершу був подумав, що Мелькадес Переступив визначену людині межу пізнання Але коли циган віч-навіч пояснив йому Як зроблено вставні зуби То Боендія відчув велику полегкість і посміявся від усієї душі. Ця річ видалась йому такою простою і такою незвичною водночас, що вже назавтра він геть утратив будь-який інтерес до своїх дослідів з алхімії. Засмутився, став невчасно їсти і зранку до вечора тинявся без діла по господі.